Klima aldaketari buruzko gazte goibilera izan zen joan irailean, hau goita batan eta hau izan zen hori. Bosteun bat gazteren artean, goizuntan telefonaren beste puntan dugun pertsonal lehire, agirazkuenaga, ona india, egunan? Bai, kaizo. E, Bego da, asia hitzin aipatzen nola iragan den New York ekoa. Zure aurkezpen bat egin genezake, e, zu nolaz ara iritxizaren? Bueno, a ber, jazan ni betian nik egon nahi zartun da buru bat ingurugiro arekiko e, ba horlako ekintzetan, e, bueno, ingurugiro gizartearen artean susten den horlako e, ekintza eta taldeetan, eta bueno, zehazkin ireparta iritzan e, izan da ba, UNESCO gaukan e, biosfera errezerren programa baten bidez, Eta unesco pro programa honek 2000 amazazpian hasi zuen ja gazten zare bat, eta, ba, bueno, e, munduko errez eta biosferetan biziziren gazten zarearen gatik apostua egin nahi izan zuen, eta ordutik dutik, ba, banago zare horretan, eta horren bidez aukera irek izen ba, ba parte hartzeko Nueva bilera honetan, eta, bueno, ba ba, okeratu naftean sortatu nintzen, azike hori izan da, bai, nire nire ibilbiretsoa edo horraeltzeko. Eta beraz, uh, zuen bilkura horrek, gazten arteko bilkura horrek, uh, zer eman ondorio ekarri du? Bueno, on, ba, niko uste dut, lehenko ondorioa dela, ba, bilkura bera, ba, e, sortu izana, ez da? lelengo aldia da horrelako bilkura bat egiten dena, eta zengo genukea hotza ematen dela, ba, ematen segula gazte hoi, eh kontuan izanda ba justu irailaren 23an izan zela goi mailako alaketa klimatikoaren bilera, orduan horren bueno, ba, aurretik e, espazio hau eman izana, hori da, hori bada, berez ondorio bat e, ona izango genuke, ba, bueno, ba, ba mai gainen jarri dela Gazteon ahotsaren garrantzia, ez? Horrialde batetik. Da e, bestede batetik izango nuke, ba, ba, lank, e, bueno, elkarrekin la, e, lan egitearen e, ga, en, garrantzia edo eta lankidetzan bezala balan egitearen garrantzia eta ondorio bezala hortikatera ba, den zarea eta ba, inks, basakite, hori trukaketa proiektu inguruan eta ideien ninguduan hori izan daiteke baita beste ondoritariko bat mm, trukaketa ipatuz duzu e, gero ze, nolako jola izango du plataforma horrek edo gazten arteko elkar teorek izanen da kontseiloak emaitea gazten ikuspegia emaitea zer Zer da konjetuki egiten duena, gero? Bueno, oraindik nik dut apur bat, prozesuan e, ba, prozesu handagoela, o, esan bezala duzen delako leleengo urbipena, eta, bueno, hore, komentatu dudana, iraiak egiteko egon zen, em, boi meiako billera honetan, ba, bai egon ziren, bozera, egon zen mozera maile bat, e, komentatzen apur bat, aurreko egunetan zendako ideiak, eta, bueno, hori ba, izan zen aukera. E, orain ere ikusi bar dugu e, e, abenduan izango den txilen izango den eh alako aldaketa inguruko bilera horretan ere egongo da gazteen delegazio 81 edorduan bueno ba hor jaraituko du esango genukemen hemen noaiorken hasiren zare hori eta gero baiten ikuste dut maila praktikoagoan edo ekintza mailan eba, gehiago izango dela ba ezakitu herrialdekiko e, ez, elkar ezagutu ditugun personak, edo Ja, maia lokalagoan uste dut ba, zarea txikitzen doala ez, eta ja, ba, ingurukoekin erlazenatzea igual e, mugreztuko alitzatekela. Gai teknikoak e, aipatu ditu zua? Ba, bueno, bai, gai teknikoak zan nahi duzu e, aldaketa klimatikoa, inguruko bai, gaiak edo. No? Bai, bai, bai, bai, bai, e, adibidez atera zen gai bat izan zen, ba, elikadura industriaren inguruan, eh, zelan, em, bueno, bat, zengarrantzituen elikadura ganuntzako, eta zelan industria honek, ba, eragiten duen alaketa klimatikora, eta baita ere beste gai bat, interesgarria, eta garbara askotan ezagoena investema egainan izan zen e, modaren inguruan, ez, eh, arroparen ekoizpenak, eta zelan horrek didea, impactua daukan e, bueno, ingurugidoan, eta alaketa klimatikoaren e, eraginean baita, ea, didespo, e-proditutxo ba, e, bat orkestu zen, fast fashion da gorainen esanu eh, genuke ba horia azkarri eh, mm -hmm. eta bueno merke eta asko <laughs> kontsumoarrokan sumitzena eta bueno ba ber proposatzen zuten slow fashionen inguruan <laughs> edo abezkelako proposamen bat eta bueno horlako gai handiak edo agertu ziren baina ba ekintza eta proposamen e, ba bueno, txiki edo bueno, bai, batzuekin aurrera ba e, da, alternativa bezala edo ez. Eh? Mm -hmm. Bada pertsona bat azken garaietan ba, gazten bozer amaile ho bezala eh, agertzen dena, Greta Gretaenberg Suwediara aipatzen dut bizstandena, ikastexetako grebak eh, bultzatu zituenak. Se iritzi duzu Gretatenberg inguruan bere bere diskkurtsoa bere... Bere figura onuragarriak dira, zerbait mugiarazten dute edo ze hiritzitu duzuzuk. Mm -hmm, bai. Bueno, jakingo ba, duzunez, eh, asko kritikatua izan da, ba modu positiboa, mm -hmm. modu, o sea, e modu negatiboa nere, ba askenean horrelako e, ikurrak edo personak eta simboloak baide et eka deko dute kritika, eh? Alde baterik edo bestetik beti egongo da eh kritikatzeko espazioa edo orduan bueno nire ustez nire iritziz eh arrantzitua da bapurda danatzea ba bera persona eta behar bada ba eman eh, alduen diskursoa edo edo eh bera lider bezala eta gero eraginduen mugimendu guztia eh alzara ba adoz, edo ez hainados de eh, matenen diskursorekin edo komunikatzeko moduarekin edo ba, bere, dakite, ba hori bere lerroekin Baina, azkenean, nire ustez garrantzitzen nara ba, berak sortutako mugimendu guztior horren eragina. Mm -hmm. Ostea, zelan, ba, e, ba, sortu den Fridays for Future mugimendu hori, mundu esan zehar, eta zelan horrek izan dezaken eragina. Nire ustez garrantzitzen da hori orain, ba, e, sortu den mugimendu eta ba, guztiori maila lokalagoan edo, norberak bere kontekstura eraman, eta ba ekintzara. ekintzara. Mm -hmm. Baina, azkenean, Um, New oker, gero, beraz, zuen gazten bilkura izan zen, gero e, estatuena e, izan zen. E, oktarik, e, zeh ateratzen aldan, hori ikusten duzu ze bilduma egin daiteke e, aipatu da, badirela engai amendu batzuk, baina aski ahul gelditzen direnak? Bai, bai, bueno, niko zegoen ikusten dute ikusten madu apur bat egoi erauen... Asezke edo azkenean apurbat mezua, e, bueno, edu mezua azken mezua hori izan daiteke, eh, ba, badaude larialde batzu kanpoan gelditzen direenak, esitzenen finatzen konpromesuak edo konpromesuak e, sinatzen direla paperean, baina gero praktikan, ba, bezleak ekintzak eramaten dial aurrera. Orduan, bueno, nik uste dut, ba, bai, maia politikoan eh, bezakite zenbateraino sinatzen diren gausak eta e, aurrera eramaten diren, baina bueno, argi dago, ba, ba aurrera pausoak pa egon direla, ez, orduan nire ustez gure papera edo bultzatzen jarraitzea da, eta eta ez godua ber, benetan eh, emergentza klimatikoa honen aurrean benetako eskintza hartzen diren, edo hori banik uste dut ere orain abenduan izango den eh, txileko kop bilera hau nahiko arrantzitzua izango dela baita. Gugu abertzela, nire. Eri galde batzuak hartu dute engaiamendua, e, karbono karbono neutraltasunaren e, inguruan, e, beraz e, horikatzeko e, isuriak eta eta beraz jokatzen e, den karbonoa, e, Europak batasunak ere heldu diren urteetan nahiluke holako zerbait e, pentsatu. Hori, karbono neutraltasun e, ideia hori atera aterabide egokia bezala ikusten duzu bide ona da. Bueno, a ver, niku uste dut bide honen ahola ni idealki izango litzatekeela ez behar izatea, hainbeste karbon, karbono, hainbeste karbono isuritza, ha da beharda da gure kontsumoa ere jiztea e, e, eta, daba, azkenean, ba, bestelako bizi modu baterantzako trantzizioa ere, ere egitea, ez. Orduan, uste dut hori, e, norberaren aldaketa eta eta behar badaba konsumo eta produksio sistema erdiko aldak eta ere behar dela. Ezin dugula jarraitu gora arte bezala, hori badaukagu hainbat mundu akademikotik datu zenak, zientzilariek argi eta garri ikustu dute, eta hori badatu bat argi dagoena. Hor beraz, bueno, karbon entretasuna eaukera eh, bezala izan daiteke baina nik uste dut behar beharrezkoa dela ba, hori konsumo eta produkzio sistema aldatzea. Baleire, agirreazkuen aga onain dia, bilbotaja. Hemire eskai, gurekin izanik e, goizontan, eta besta lebat ahtea. Eskarregazko, eskarregazko. No. Zuei.